Luka, 9-cu fəsil İsa 12 şagirdi yanına çağırıb, bütün cinlər üzərində və xəstəliklərə şəfa vermək üçün onlara qüdrət və səlahiyyət verdi. Onları göndərdi ki, Allahın patişahlığını vəz edib xəstələri sağatsınlar. İsa onlara dedi, Yol üçün heç nə, nə əsa, nə torba, nə çörək, nə pul, nə də iki köyünə götürün. Hansı evə girsəniz, orada qalın və oradan da yola çıxın. Harada sizi qəbul etməzlərsə, o şəhərdən çıxarkən onlara qarşı şəhadət olsun deyə ayaqlarınızın tozunu çırpın. Onlar da yola düşüb, hər yerdə müjdəni yayaraq və şəfa verərək kənd-kənd dolaşdılar. Hökümdar Hirot, Baş verən bütün hadisələr barədə eşitdi də çaşıb qaldı. Çünki bəziləri, Yahya ölülər arasından dirilib, digərləri, İliyaz zühur eləyib, başqaları da, Qədim peyğəmbərlərdən biri dirilib, deyirdi. Herod dedi, Yəhyanın boynunu mən vurdurdum, bəs haqqında bu xəbərləri eşitdiyim adam kimdir? Herod onu görməyə can atırdı. Həvarilər İsa'nın yanına qayıdıb, gördükləri işlər haqqında ona danışdılar. Sonra İsa yalnız onları özü ilə götürüb, Betsayda adlanan bir şəhərə apardı. Amma cəmaat bu barədə xəbər tutub, onlarınca düşdü. İsa onları xoş qarşıladı, onları Allahın patişahlığından danışdı və şəfaya mühtəc olanları sağaltdı. Artıq gün batırdı. 12 şagird, İsa'nın yanına gəlib ona dedi, Cəmaatı buraq, Qoy ətrafdakı oba və kətlərə gedib, Gecələsinlər Və bir şey alıb yesinlər. Axı, biz burada çöllük yerdik. Amma İsa onlara dedi, Onlara yeməyi siz verin. Şagirdlər ona cavab verdilər, Beş çörək və iki balıqdan başqa bir şeyimiz yoxdur. Bəlkə biz gedib bütün bu cəmaat üçün bir şey alaq. Orada, Beş minə yaxın kişi var idi. İsa şagirdlərinə dedi, Onları dəstə-dəstə, əllə-əllə oturdun. Şagirdlər də eləcə edib hamını oturtdular. İsa beş çörəyi və iki balığı götürüb göyə baxaraq şükür duası etdi. Sonra onları bölüb şagirdlərə verdi ki, cəmaata paylasınlar. Hamı yiyib doydu. Artıq qalan hissələr 12 zəmb ilə yığıldı. Bir gün İsa təh dua edirdi. Şahidlər də yanındaydı. İsa onlardan soruşdu, Cəmatın dediyinə görə mən kiməm? Onlar belə cavab verdi. Bəziləri vəftisi yahya, Başqaları İlyas, Digərləri isə deyirlər ki, Qədim peyğəmbərlərdən biri dirilib. İsa onlara dedi, Və siz nə deyirsiniz? Sizcə mən kiməm? Peter cavab verdi. Sən Allahın Məsihisən. İsa şagirdlərinə qadağan edib əmr etdi ki, bunu heç kəsə danışmasınlar. O dedi. Bəşəroğlu çox əzab çəkməli, axsaqqallar, başçı kahinlər və ilahiyyatçılar tərəfindən rədd edilməli, öldürülməli və üçüncü gün dirilməlidir. Sonra hamsına söylədi. Əgər bir kəs mənim ardımca gəlmək istəyirsə, özündən imtina etsin və hər gün çarmıxını götürüb ardımca gəlsin. Kim canını xilas eləmək istəyirsə, onu itirəcək, amma kim mənim uğrumda canını itirərsə, onu xilas edəcək. İnsan bütün dünyanı qazanıb canını məhv edər yaxud itirərsə, ona nə xeyri var? Kim məndən və mənim sözlərimdən utanarsa, bəşər oğlu da özünün, atasının və müqəddəs mələklərin izzəti içində gələndə o adamdan utanacaq. Amma sizə həqiqəti deyirəm, orada duranlardan bəzisi Allahın patişahlığını görmədən ölməyəcək. Bu sözləri söyləyəndən təxminən səhkiz gün keçmişdi. İsa özü ilə Peter, Yahya və Yağubu götürüb dua etmək üçün dağa çıxdı. İsa dua edərkən üzünün görünüşü dəyişdi və libası göz qamaşdırıcı ağrən yaldı. O anda iki nəfər İsa ilə söhbət etməyə başladı. Onlar Musa və İlyas idi. Onlar ehtişam içində göründülər və İsa'nın Yerüsəlimdə yerinə yetirəcəyi bu dünyadan ayrılması barədə danışırdılar. Peyter və onun yoldaşları dərin yuhuya dalmışdı. Yuhulan aylanda isə İsa'nın ehtişamını və yanında duran iki kişini gördülər. Onlar İsa'nın yanından gedəndə Peyter İsa'ya dedi, Üstad, nə yaxşı ki biz burdayıq, gəl üç çarda quraq. Biri sənin, biri Musa, biri də İlyas üçün. Əslində, o nə dediyini bilmirdi. Peter bunu deyən zaman, bir bulut gəldi və onların üzərinə kölgə saldı. Buluda daxil olarkən, onları dəhşət bürüdü. Bulutdan bir səs gəldi. Bu mənim oğlumdur. Seçilmişimdir. Ona qulaq asım. Səs kəsiləndə, Onlar İsanı tək gördülər. Şahidlər bunu sirr olaraq saxlayıb, o günlərdə gördüklərini heç kimə danışmadılar. Ertəsi gün onlar dağdan inəndə İsanı böyük bir izdiham qarşıladı. Cəmaat arasından bir kişi çığırdı. Müəllim, yalvarıram, oğlumu nəzər sal, o mənim yeganə balamdır. Bir ruh onu tutur, o birdən bağırır. Ruh onun ağzından köpük gələnə cən sarsıdır. Ona əziyyət verib, güc vəla ilə onu tərk edir. Mən şagirdlərlə xaiş etdim ki, bu ruhu qovsunlar. <gülüyor> Amma boca ərbadılar. İsa da ona cavab verdi. Ey imansız və yolunu azmış nəsil! Nə vaxta qədər mən sizinlə qalıb sizə dözəcəyəm? oğlu nu yanma gətirdi. Oğlan İsa'ya yaxınlaşarkən cin onu yerə atıb sarsındı. Amma İsa natəmiz ruha qadağan etdi, oğlanı sağaldı batasına qaytardı. Hamı Allahın əzəmətinə təəccüblənirdi. Onlar hamısı İsa'nın etdiyi işlərə heyran edərkən o şagirdlərinə dedi. Bu sözlərə qulaq asın. Bəşəroğlu insan əllərinə təslim edilmək üzrədir. Lakin şagirdlər bu sözü başa düşmədilər. Bu sözün mənası onlar üçün gizli qaldı və ondan bu söz barədə soruşmaqdan da qorxurdular. Şagirdlər aralarında kimin ən böyük olduğu barədə mübahisə etməyə başladılar. Amma İsa onların ürəklərindən keçəni bilib bir balaca uşağı götürüb yanına qoydu. Sonra onlara dedi, Kim mənim adımla bu uşağı qəbul edərsə, Məni qəbul edər. Kim məni qəbul edərsə, Məni göndərəni qəbul edər. Sizin aranızda hamıdan kiçik olan ən böyükdür. Yəhya cavabında dedi, Ustad, biz sənin adınla cinləri qovan bir nəfəri gördük. Amma bizimlə birgə getmədiyinə görə, Ona mani olduq. Amma İsa ona dedi, Ona mane olmayın. Əleyhinizə olmayan sizin tərəfinizdədir. Dünyadan ayrılacağı günlər yaxınlaşdıqca İsa Yerüsəlimə getmək qərarına gəldi. İsa qabağınca elçilər gündərdi. Onlar İsanın gəlişi münasibəti ilə hazırlıq işlər görmək üçün gedib Samaryalıların bir kəndinə girdilər. Lakin Samaryalıları İsa'nı qəbul etmədilər, çünki o Yerü Səlimə doğru yedirdi. Şagirdlərdən Yəqub ilə Yəhya bunu görüb dedilər, Rəb, bunları məhv etmək üçün bir əmirlər göydən alıb yağdırmağımızı istəyirsən? Amma İsa dönüb onlara qadağan etdi. Sonra onlar başqa bir kəndə yollandılar. Onlar yol boyu gedərkən bir nəfər İsa'ya dedi, Sən hərə gətsən, sənin ardınca gedəcəyəm. İsa ona dedi, Tülkülərin də yuvası, göydə uçan quşların da yuvası var. Amma bəşər oğlunun başını qoymağa belə yeri yoxdur. Bir başqasına İsa dedi, Ardımca gəl. O isə dedi, yarəb. mənə icazə ver, əvvəlcə gedim, atamı dəfləliyim. İsa ona dedi, Qoy ölülər öz ölülərini dəfn etsin. Sənsə get, Allahın patişahlığını bəyan et. Yenə başqa bir adam dedi, Yə rəb, sənin ardınca gələrəm. Amma əvvəl icazə ver, evimdəkilərlə vidalaşım. Lakin İsa ona dedi, Kötanı tutub geriyə baxan, Allahın patişahlığına layiq deyil.